Radio Tiana presenta... Eleccions municipals Tiana 2011 Entrevista als candidats Amb Isaac Salvatierra Bona nit, Tiana. Són les 9 en directe. Des de Ràdio Tiana reprenem la sèrie d'entrevistes als candidats a les eleccions municipals de Tiana. Avui és el torn de Jordi Gost d'Esquerra Republicana. És la segona vegada que encapçala la llista dels republicans. Per tant, arrossega l'experiència de quatre anys al consistori. Com a hàndicap, el mal moment que viu Esquerra a nivell nacional, després de la patacada de les eleccions al Parlament i un altre factor, el fet que per primera vegada es presenti una altra llista independentista. Solidaritat per la independència. Comencem des d'ara i fins a les 10 de la nit. Podeu fer comentaris al mur del Facebook Tiana Eleccions 2011 o al Twitter amb l'etiqueta coixinet Eleccions Tiana. Entrevista al candidat d'Esquerra, Jordi Goss. Bona nit. Hola, bona nit a tots. Si som capaços d'imaginar-ho, som capaços de fer-ho, diu l'eslògan. Sí. Per què aquest eslògan? Bé, és un eslògan, la majoria de gent que m'ha n'ha parlat a banda d'alguna crítica de que és potser massa llarg però pensem que és un eslògan que, que fa reflexionar i, i que en temps de crisi com el que ens toca viure i ens toca anar a viure els propers anys doncs és doncs una miqueta doncs, això, un cant doncs, a la imaginació i, i a la visió positiva cap al futur. Aquests dies esteu repartint la que serà ja la revista amb el programa esbussat diguéssim, suposo. no és, no és el, el programa complet que està arribant aquests dies a, a les bústies i sobte pel, pel disseny una mica jove di, diria. Uh -huh. I aquesta foto, on està feta la, la, la foto? La foto aquesta és la finca, la sentiu al celler d'en de Quimballe. Eh? Es veuen tots els membres de, de la llista somrients, amb el Jordi gos Gosa primer pla i la resta de fons, que simula, no, no, no dic que simuli, però sembla una mica la campanya o la foto que es va fer gent fa quatre anys allà uh, on estava uh, la... A la bassa, a a la la bassa, la bassa això, això, a la bassa de Capmates, que ara sí, no me'n recordava. La, no me recordar, la diferència és que esperem que nosaltres les fotos que tenim doncs, no, no acabin desapareixent, els monuments que hi ha al darrere, com en aquest cas aquesta vinya, que esperem que duri molts anys. Molt bé, què us ha costat la campanya, per cert? Home, falta tancar-la, eh? però evidentment el, el pressupost que tenim nosaltres és el pressupost d'una sexe local humil dins d'un partit doncs, eh, també també humil, malgrat hagi crescut, doncs, evidentment, els darrers anys. Estem parlant d'una xifra voltant de, al voltant de, dels 3.000 euros, si arribem. Molt bé, doncs de seguirem parlant Abans que res, fem el retrat eh, del candidat amb la Gemma Linnan. Gemma, bona nit. Bona nit. Jordi Gost, tianenc de Socarrel, fet a Tiana, al local rònic que tenia al cau l'agrupament Escorta Roger de Flor quan es passaven els dissabtes en aquell espai alçat de darrere la catequística. Germà de músic, en Ferran Gost, i fill de la Iolanda del Dentista, tota una relacions públiques tianenca. Jordi Gost té Facebook i Twitter i piula molt, de fet, té l'iPhone sobre la taula. El debat es va deixar anar, tant a la xarxa com interrompent els candidats quan no hi estava d'acord. Amb això va ser l'únic que ens va fer cas. S'ha passat la campanya menjant botifarres. La nit de l'enganxada i en l'acte central del dissabte passat. És metge de família, dirigeix al centre d'atenció primària del Guinardó a Barcelona. Té tres nenes molt seguidetes, de 3, 6 i 8 anys. Li agrada la cuina i està amb els amics. És dels amics de la Sardana i ha fet ballar els gegants de Tiana, el cavaller i la novícia. Va ser a l'inici, quan hi havia la colla, que va impulsar la seva col·lega de partit, l'exregidora de cultura, Maria de Gadoreira. Jordi Gost és el més jove dels candidats, a finals de mes farà 40 anys, però potser és un dels veterans més amagats de la política local. És a les llistes d'Esquerra des del 1991. Anava aquella primera candidatura encapçalada per Antoni Pina. S'hi va colar 18 anys després d'acompanyar el seu pare a les reunions de fundació del partit que es feien a Can Roca. Mica en mica, sense fer soroll, ha anat pujant graons fins que fa 4 anys es va plantar el número 1 de candidat. Tranquil però vital i en posat de bon jan, n'ha pres durant aquests 4 anys a l'oposició del ple municipal. Diuen que ha perdut la por. S'ha primat molt també. No sabem si és perquè els plens l'han fet suar. Ens atm aquesta segona setmana d'entrevistes en profunditat als candidats, encara amb la ressaca del debat que es va fer dissabte a la Sal de Bennis, com, com, com el va veure el debat. Bé, en parlàvem abans, un debat llarg, llarg i probablement doncs, en algun moment una mica avorrit per l'audiència, no? Bé, com a novetat de destacar, jo penso que molt positiva la introducció doncs, de, de, de la participació de la ciutadania a través d'un mitjà com és el Twitter, que és un mitjà doncs, molt, molt fresc i molt, que invita molt a la, a la participació espontània. Qui creu que va guanyar? Jo penso que van guanyar tots, perquè va estar un debat eh, força serè, força tranquil, potser, per això, doncs, allò que deia aquest punt d'avorriment, eh, però bé, aquesta és una conclusió clara entre als ciutadans i ciutadanes. Saleu més fort, ara ho explicava la Gemma també, veure la seu anàlisi, però jo el comparteixo més, més preparat, no? Té la sensació que aquests quatre anys dins l'Ajuntament fent oposició eh, l'han fet créixer políticament? Home, sens dubte l'experiència d'haver estat aquests quatre anys a l'oposició i a més a més eh, com a únic regidor de l'opció Can Capçal o d'Esquerra Republicana de Catalunya evidentment m'ha servit d'ha estat una, una, una bona escola, eh? és a dir, una cosa és que un pugui tenir doncs, més o menys idees polítiques o, o inquietud política, per anar de voler treballar pel seu poble i l'altra cosa doncs, és el dia a dia, el funcionament de l'Ajuntament, les comissions informatives i, i tota la feina que s'hi genera. Certament jo no estic content en aquest sentit perquè a mi m'ha servit doncs, per, per anar agafant un rodatge que penso que en aquests moments comença a, a tenir els seus suïts. En el debat li van preguntar sobre les diferències amb el PSC, eh? va fer mala cara perquè dir que no sabien diferenciar-se una mica, allò del sisè regidor no, no sé si té consciència que que l'anomenen el sisè sí, regidor. En soc conscient, el que passa que també sóc molt conscient que això ha estat una estratègia per part de l'equip de govern i sobretot per part del, de l'alcalde, el senyor Muñoz. Eh? És a dir, quan ell s'ha vist i aquests quatre anys, doncs, això ha passat moltes vegades, eh, ha raconat en coses que eren molt evidents, eh, com amb multitud de qüestions, com el tema dels mitjans de comunicació, com amb la manca de consens amb aspectes doncs, capdals per, per la nostra vila. Eh, clar, el fàcil era això, era posar-nos tots al mateix sac i l'oposició a l'oposició, i a més a més d'aquesta manera doncs, anul·lava mm, o feia callar doncs, una veu que jo, doncs he lluitat aquests 4 anys perquè tingués, per tenir veu, veu, veu pròpia Eh, i manifestant les coses doncs, probablement d'una altra manera i des d'una sensibilitat i sobretot amb molt de respecte a totes aquelles persones que fa 4 anys no van votar el PSC sinó que ens van votar nosaltres i per tant això penso jo que mereix doncs, una distinció i que, i que això es noti en la manera de fer encara que sigui des de l'oposició i amb una posició doncs, de, de minoria ben clara. I ens sabria dir algun, algun punt, alguna qüestió que no compartéssim el PSC a nivell local? Bé, amb el PSC no compartim moltes coses però d'ideologia de fons és, i de, de projecte de país és, és ben evident, no seré jo ara qui hauria fet aquestes valoracions perquè la, la història i a més a més la història més recent política de Catalunya doncs ho ha deixat ben clar eh? tu mateix has dit doncs, que el nostre partit i, i és cert, doncs ha patit una, una, una davallada important no dramàtica, vull dir, penso que és recuperable però sí que l'ha patit i probablement això tingui molta relació amb com ha fet política el PSC i com el PSC doncs, no s'ha sabut diferenciar del PSOE i això està a l'ordre del dia, vull dir, hi ha el tema d'aquests diners que ens, que ens deuen eh, i una sèrie de posicionaments... I, no? Però a nivell, local, a nivell local... A nivell local, bé, jo penso que eh, diferències costa trobar-les. És a dir, si tu ara mateix agafes els programes, tots els que hem tret, eh, els que ens presentem, i és molt més difícil trobar diferències que, que trobar coincidències. Vull dir, això, per tant, és positiu. Eh? Probablement, eh, insisteixo, seguir sigui lo millor l'enfocament o la visió més, com t'ho diria, més profunda de, de poble. No? Jo penso que nosaltres conservem o volem preservar una certa identitat eh, com a poble i probablement el PCC per un trenar, no dic concretament que estiguin en el seu programa, però per un trenar propi de partit, doncs tenen una visió més, més, més urbanita de, de to plegat, no? Mm -hmm. Segurament amb gent pel progrés hi ha hagut una competència fins i tot electoral, no? Perquè... Mm... Esquerra a nivell local no treu tants vots com a nivell nacional a les eleccions mm -hmm. al Parlament i això vol dir que el, el, per algun lloc han de marxar els vots i segurament eh, amb aquest descens que ha fet gent pel progrés a les últimes contestes electorals doncs segurament haurien de marxar per aquí, no? Potser hi ha un punt de competència que això també crea més rivalitat, no? O adversitat. Sí, jo penso que si analitzes els resultats i compares, que, cosa que és arriscada de fer i difícil, si compares resultats d'eleccions generals o bé d'eleccions al Parlament de Catalunya amb eleccions locals hi han enfuides per tot arreu, és a dir, no cap eh, partit pràcticament que conservi el seu electorat. Jo penso que això és molt positiu, molt bo i és una cosa que precisament ens dona pistes de com poden anar les propers eleccions, és a dir eh, certament jo penso que el electorat tianenc és un electorat eh, modèlic en el sentit de que sap triar en cada moment eh, quina opció vota en funció de quines eleccions està participant. Uh -huh. Ferran Vallespinos o Emili Muñoz? Uh, clar, m'ho posa difícil perquè és una anàlisi de passat, eh, sí, de eh, excepte amb un dels casos. Eh, en un dels casos és possible que sigui una anàlisi de passat en quan a, a alcalde. A veure, jo eh, tots dos personatges els he, els he viscut, diguéssim, en posterioritat a... Uh, diguéssim, a l'època més, més dura sobretot quan l'actual alcalde estava o sigui, quan els papers estaven intercanviats en ara per tant, l'anàlisi que jo puc fer és l'anàlisi d'aquests 4 anys que he viscut jo dins de, del Consistori i et diria que, que ha estat una anàlisi o sigui, l'anàlisi que, que puc fer és que probablement tots dos hagin caigut amb, amb, amb l'error de perpetuar doncs, aquesta picabanalla constant i fins i tot rossant, diguéssim, a vegades l'atac la, personal. No? Jo penso que aquí sí que hi ha hagut un, un error estratègic per part del Partit dels Socialistes que probablement va començar quan van escollir el candidat fa quatre anys. És a dir, jo no em ficaré mai amb altres partits, ja eh? tenim prou feina amb el nostre eh? però si tu em demanes que analitzi doncs, probablement el Ferran Vallespinós evidentment representa una etapa de desenvolupament atiana amb molts sentits, molt positiva i això mm, penso que qualsevol analista Uh, si fa una anàlisi rigorós, doncs, doncs ens donaria el raó que això ha estat així de fet el Joan Mario Toffoli no sé si hi ha vis el, el llibre que ha editat sí, sí, he tingut oportunitat de fullejar-lo i, i certament fa una anàlisi el que passa que clar, evidentment què una... en pensa el llibre? a veure, és una anàlisi amb, amb, amb un viatge evident no? dir, en Toffoli, tots sabem que van les llistes de, de Partit dels Socialistes però sí que està bé com a document de repàs una miqueta del que han estat aquests anys de, diguéssim d'esplendor, doncs de, de creixement del poble, de construcció de moltes infraestructures. Diguéssim que en Vallespinor està l'alcalde doncs, del, del, del creixement, eh, per lo bo i dolent que té el creixement. És a dir, tots enllonem aquella tiana doncs, més... Més, més poble, etc però alhora doncs gaudim d'una sèrie de serveis que, que abans no es tenia, no? Jo penso que en Vall probablement passarà a la història, doncs això, com un alcalde de, de desenvolupament, sobretot urbanístic i probablement de, de serveis importants que Tiana, doncs hi mancaven. Clar, l'anàlisi de, de l'Emili Munyós home, eh, primera, no, ten, no hi ha tanta perspectiva per poder-lo fer, però jo intueixo que és una anàlisi potser una miqueta més negatiu en molts aspectes, més que res sobretot per aquell electorat que, que li va dipositar la confiança fa 4 anys esperant doncs, una sèrie de canvis mmm, considerables i aquests canvis no han arribat mai i en canvi doncs, el senyor Muñoz doncs, ha mostrat la seva cara més, més, més agressiva i potser a vegades fins i tot més despòtica no? pel model de campanya que estem veient mmm, pot ser que un dels objectius sigui captar aquest electorat descontent de gent? A veure, el nostre objectiu és captar el màxim electorat possible, com, com, com, és, com és evident, no? Uh, òbviament uh, som conscients de que de dins l'electorat de, de, de gent, doncs, pot haver-hi moltíssimes persones que, que, que pensin, doncs, que, doncs això, que, que retiren la confiança en aquest projecte que va néixer, doncs, amb una certa il·lusió, amb una certa, amb una certa afany de, de canviar una sèrie de coses i que ha vist, doncs, que després de quatre anys doncs, això no ha estat així. Què li diria un votant de gent, algú que va votar fa 4 anys o fa 8 anys amb el progrés i que ara està indecis de dir no sé què fer què li diria? home, jo li diria que nosaltres el que, el que sí tenim molt clar i el que garantirem és que mm, o sigui, som molt francs és a dir la situació, sobretot la situació econòmica que hi ha, és la que és eh? i aleshores mm, a molts nivells es podrà fer el que es pugui fer el que nosaltres no farem és ni posar la banya en un lloc ni fer promeses incomplibles, incomplibles ni eh, anar de totes per totes és a dir, m'explico, nosaltres el programa per exemple que tens a les mans, que, que no és el programa Extens, diguéssim, el Extens el penjarem al web uh -huh. el que sí hem procurat és ser molt curosos amb tot allò que prometíem La dia en el debat ho vaig explicar a veure el tema per exemple del Museu de la l'Anglada a veure, el Museu de la l'Anglada no fotem, Vull dir, la idea de fer el Museu de la l'Anglada va néixer quan la Maria de Lleador estava a la regidoria de Cultura i en Ferran Vall d'Espinoza l'alcalde. Per tant, sempre ha comptat amb el nostre suport. Ara, és una idea inicial que ha anat creixent, es va anar desenvolupant i el projecte actual que hi ha sobre la taula és un projecte que nosaltres pensem de que és inviable amb els costos econòmics, ja no només de la pròpia Constitució del Museu, sinó després la seva el seu posterior manteniment. No? Per tant, ens toca ser realistes i, malgrat, ja et dic, anar més en la banda de, de, la, de fomentar la participació de la ciutadania i, sobretot, ser realistes i sapigué que en aquests anys doncs, podrem fer ben poques coses. Ara, les poques que puguem fer, intentar fer-les amb el màxim conscients possible i, sobretot, sobretot, amb la participació, perquè un dels problemes de gent és que durant molts anys es van queixar molt de que hi havia poca participació, etc. i en canvi aquests quatre anys no hem hagut tota la pràctica. Troba que ha estat autoritari l'alcalde? Jo penso que molt. El, el seu trenar amb els plens, eh, penso jo, eh, que ha estat massa, massa, massa autoritari. Si a més a més això ho lligues, doncs, que, que els plens moltes vegades s'han buidat de contingut eh, polític, és eh, esclar, qui havíem de posar aquest contingut moltes vegades era des de l'oposició, a través d'emocions, a través de preguntes... I això no sempre era ben, ben, ben tolerat per part de l'alcalde. Jo penso que sí, un punt de, de, de massa autoritari l'ha tingut. Mm -hmm. Deixem que, també, que li parli també de solidaritat per la independència. Vam tenir el dijous de la setmana passada el candidat. El Joan Maria Viaplana ens va dir que havia intentat havien intentat eh, estendre la mà per forçar un pacte preelectoral entre les dues formacions i que no passés el que passarà que és que per primera vegada Tiana es, es presenten dos partits independentistes no? que això pot eh, fer dir- el vot òbviament. Mira, seré molt franc eh, evidentment que hi van haver -hi converses eh, però aquí hi ha dos factors determinants eh, abans ho ha la Gemma eh, Esquerra Republicana la secció d'Esquerra Republicana treballa per Tiana des de fa 20 anys uh -huh. d'acord? Aleshores, aquestes negociacions van arribar a un punt, van arribar a un, a un etzucac, on, on a nosaltres se'ns pretenia doncs, imposar una sèrie de criteris doncs, a l'hora d'elaborar la llista, etc. etc. I aquí va ser on es va trencar la negociació, és a dir, el que nosaltres no podem permetre, eh, en honor i en, i en record a tota aquesta gent que durant aquests 20 anys ja està treballant pel projecte d'Esquerra Tiana, el que no podíem fer era llançar tot aquest bagatge per la finestra, eh, simplement perquè una formació política que acaba d'aparèixer pràcticament del no-res eh? amb gairebé tots els seus integrants excepte alguns, alguns d'ells, doncs, doncs són gent que, que bé, que si segurament han participat activament, doncs amb, amb amb associacions o amb entitats tianenques, doncs, a veure, són absolutament nouvinguts a lo que és la política tianenca. Aleshores, per respecte, insisteixo, doncs, aquest bagatge, aquesta història que té Esquerra, que penso que té prou, prou importància i prou pes d'aquests 20 anys de treball per Tiana, el que no podíem fer és renunciar doncs, a coses tan bàsiques com va decidir doncs, qui era el cap de llista no? o, o quines eren les propostes problemàtiques. Ara em deia fora que fa 4 anys es van quedar 36 vots d'aconseguir el segon regidor, Mm, si que agafem les eleccions al Parlament veiem que la caiguda de vots en comparació amb fa quatre anys també és espectacular, mm, gairebé la meitat crec mm -hmm. que, que, que, mm -hmm. que perden mm, el fet que entri també aquest nou actor eh, que és Soledetat, eh, pot fer perillar aquest segon regidor que va anar pels pèls o fins i tot uh, uh, uh, la seva única representació? Mira, jo potser m'equivoco, eh, però jo vull creure que el votant d'aquesta opció política Uh, no és un votant que vota amb clau local eh, per les raons que t'he exposat abans Vull dir, jo penso que és una opció política que neix d'on neix que té clarament doncs unes, unes propostes tan fundacionals com programàtiques que són de nivell nacional i que doncs bé, per Tiana fa molt poc que, que s'hi dediquen i, i vull creure doncs, que aquest factor farà que probablement, evidentment, vot, el, el vot independentista que no té, no té en compte doncs, la, la clau local, eh, pot ser que se n'hi vagi, però és que és un vot que és el que deia, si no s'arriben a presentar, si no arriben a formar candidatura, aquest vot nosaltres per molta bona campanya en clau local com la que estem fent haguéssim fet tampoc l'haguessin ningú i per tant a mi no, no em preocupa en perquè penso que no, és un vot que, que, no, que no, ni, no hagués anat cap a Esquerra de cap de les maneres. Una, per tant, que hi ha aquest vot. Com el va veure el, el, el Jan Maria Vialplà en, en el debat. Bé, bé, jo el vaig veure bé, el que passa és que potser una miqueta, com t'ho diria, amb, amb certa, a veure, ara no és que vulgui fer d'allò d'experiència, eh? però probablement a mi en el debat de fa 4 anys doncs, potser m'aguéssim vist igual, eh? vull dir que no és un problema de, que, no, no és un problema de, de contrincant, però vull dir que certament doncs, probablement em manca d'experiència i probablement no sé si molt coneixedor dels problemes reals que, que hi ha anat i molt bé, ara parlarem del programa pròpiament dit i, i dels projectes pel poble. Abans però, eh, canviem de registre i fem un petit test amb la Gema amb, amb preguntes eh, curtes i respostes també curtes, si és possible. un motiu per viure a Tiana. La llum, Tianenca. Can Pau o Calaixalà? Depèn. Mm, Depèn no, de per no, què. No, no, t'has de mullar. Bueno, Depèn de per què. Per què? Per, per què un i per què l'altre. Què compres a Can Pau? A Can Pau m'agrada comprar-hi... Hi ha un pa que fa molt bo, ara no reu més diu, un pa rodó així rústic que, que mm. el que fa molt bo. I a Calaixalà m'agrada molt la rebosteria que fa. Mm. On llences el marro del cafè? L'Orgànic Un programa de televisió Ostres, darrerament veig molt poc la, la televisió però o si sigui, he de triar l'EPM El casal dins o fora Depèn de l'època de l'any Però què t'agrada més? Ah, fora, fora. <ríe> fora Un cava de parxet El Maria Cabaner Escola pública, privada o concertada Pública El B29 o el tema per baixar a l'estació de Montgat per baixar, per baixar... O per pujar no, home, per, a l'estació aquí. Per pujar, depèn, perquè t'has d'esperar al mig i, I quan ve la un puja l'altre, jugar-te la vida, creuar la carretera, totes aquestes coses. Per baixar el primer que passi. Quin és l'últim acte cultural tianenc, on has anat? L'últim acte, les bambolines, amb les nenes. D'ahir? No, les d'ahir, la d'ahir ah. vaig, vaig fer campana. I fora de I fora de Tiana? Fora de Tiana. Fora de Tiana vaig anar a un... Espera't, A eh, un concert. Un conseller del tripartit i un del govern actual. Conseller del tripartit... En tres erres. I del govern actual. No sé, que m'ha d'agradar o simplement l'he d'anomenar? Home, un... que, que te'l cregui, te creguis una mica. Que me'l cregui una mica, Mascarell. Un plat del restaurant El CAU plan del cau. Uh, un moment, eh? Tu veu el conill. Cuidar la brasa. Verdade o fals? Josep Cuní va ser el primer pregoner. No, perdona, puc tirar enrere? Sí. <laughs> All Allò que fan els fideus, fideus amb amb, amb llamàntol. Molt bé. Ah, molt bé. Uh, o fals? Josep Cuní va ser el primer pregoner de les festes majors. Verdader. Quen dia hi la de tot, tot una mica, perquè últimament llegeixo molt eh, via web, però si compro, darrerament, que compro poc, ho confesso, l'ara. Qui va ser el primer alcalde de la democràcia? Home, en Ballús. Caldrà fer el Rafael Ballús. Caldrà fer el Rafael Ballús. o parc del camp de futbol vell? Home, és més curt Teletubbies i ho coneix més gent. I li dius Teletubbies? Sí, sí, sí. Home, li diuen les meves filles. <laughs> Un racó de Tiana? Un racó de Tiana, al coll de Venrans. I un llibre per llegir-hi per anar a llegir-hi. Un llibre, la magnitud de la tragèdia del monsó. I una cançó que et fa sentir feliç. Vol conduar el set de l'rit. No és aquesta No és aquesta, no és aquesta. No aquesta. per què? És, és, és, és amb l'únic que ens ha passat, no. jo no et vaig demanar una cançó. Parla, a, ara cançó, estem desvalgant el truco, eh? Tens raó, tens el raó. raó. Bueno, és, és la, home, no. a veure, no, no, -hi. Que no hi ha ningú que es tornem -hi, tornem -hi. que el tècnic corre, no? Tornem-hi, tornem-hi. Va, tornem-hi, tornem tornem tornem tornem rebobinem? -hi. A, Vinga, Vinga, no, treu la cançó, treu la, la cançó treu la cançó. Posa la lletja de l'artista. És es que tinc moltes, m'agrada molt, molt la música, moltíssimes, em costa molt triar. Va, feliç. Una... Sí, una cançó que et fa sentir feliç. M'hi ha en Julio Baiteskullard, dels Sanyen Agafant. Raül és molt ràpid, eh? L'ha trobat de seguida. Abans que la digués i tot. Va, Blanca, Spotify, qualsevol. Eh? Molt bé, entrem, doncs, a parlar concretament del programa. Eh... A... M'imagino que tienes d'haver un atractiu turístic centrat en els seus productes i en la cultura del vi. Això és la, la citació eh, textual que surt en, aquest, en el programa que, que ens heu repartit a, a casa. No? Eh, promoció econòmica, encapçat mm -hmm. el programa. És el gran repte, sortir de la crisi. Bé... Sens dubte, la manera de sortir de la crisi és, és precisament això, promocionar en la mesura i amb les competències que pugui tenir l'Ajuntament doncs, tot allò que sigui activitat econòmica a nivell del, del poble. Evidentment, Tiana ha estat molts anys doncs, centrat en una activitat primordial com ha estat el sector de la construcció i aquest model s'esgota, i s'esgota no només... Per, perquè el sol s'esgota i els plans s'acamen i, i ben aviat doncs haurem arribat al sostre urbanístic de Tiana, sinó no, per més a més per la per la crisi que a més a més ha tocat de fons de ple, al sector de la construcció. Per tant, s'han de buscar altres vies, altres alternatives per promocionar l activitat econòmica a nivell local i perquè això, doncs, alhora, doncs, promogui doncs, l'ocupació i etc. Ara aquest imperatiu també de, de finançament municipal, però és que fa molts anys que es parla d'alternatives, de, de, de, de models econòmics i, i no ens en sortim com a poble. Si sí, tothom vols el programa i després ja no saps si creuret perquè perquè la cosa no avança. Certament, a veure, amb això vull trencar una llança a favor de tots els, no de cap partit, eh, sinó de tots els que s'han dedicat a la política tianenca. És a dir, malauradament, això ha estat un parany en el que s'ha caigut, no a nivell tianenc, sinó a nivell de, de tot el país i pràcticament de del món occidental que coneixem no? és a dir, s'ha viscut durant molts anys amb una, amb una bonança ja que en diuen han dit fins i tot bombolla no? i tot, tota l'activitat econòmica doncs, girava i més en el nostre país doncs, al voltant de, doncs, això del sector de la construcció i, i el que s'ha vist doncs, és això que, que això era una bombolla i que quan ha escladat doncs, tots ens n'hem anat a, a Norris i que precisament aquells països doncs, com per exemple Alemanya que han, que han apostat decididament doncs, per sectors productius, etc se doncs, n'estan sortint molt, molt, molt, molt més aviat que, que altres com nosaltres que havíem dedicat massa a el que és el, el totxo. Mm, realment és possible eh, eh, el turisme? Eh, aconseguir eh, obrir un escletx en aquest sentit? Mira, l'altre dia em feia una pregunta amb, amb l'acte aquest en el botifarrada que vam fer, un... un... Un pai on fer una pregunta en el mateix sentit no li va sobtar molt que veure això. Turisme turisme Tiana, escolta, què vol dir turisme. A veure, el turisme també en aquest país a vegades té fins i tot una connotació pejorativa. No? La gent veu el turista doncs com l'enemic com aquell invasor que ve a fer mal bé l'entorn natural etc. Això ho hem de canviar. Eh? Això hem de canviar d'anar cap a models de turisme doncs de qualitat uh, Turisme no només vol dir pernotació sinó turisme és simplement qualsevol persona donc que ve a un lloc doncs a veure el seu paisatge, a fluir dels seus productes, uh, a comprar el seu vi... Uh, a menjar els seus restaurants, a comprar les seves botigues aquest és el tipus de turisme que hem de promocionar i hem d'anar cap a un model d'un doncs, turisme de, de moltíssima qualitat i penso que Tiana reuneix eh, una sèrie de condicions tant de, de, de productes gastronòmics, de productes autòctons d'horticultura com eh, de paisagístics de rutes de, de muntanya etc. Tot això s'ha de començar a treballar i hem d'anar cap aquí Vull dir, això està claríssim i s'ha de potenciar el sector vitivilícola d'una manera decidida i d'una vegada per totes la ha de saber que la denominació original a l'ella, malgrat dir-se a l'ella, on, on es fa més vi, on es produeix més vi, on hi ha més cellers, és el nostre poble. Uh -huh. Un altre punt eh, fa, refer fa referència al comerç, diu botigues de qualitat i modernització del mercat municipal. Potenciarem l'eix comercial de Tiana com a botigues de proximitat i qualitat. Jo crec que siga sí agaféssim el, el programa de fa 4 anys i el de 8, eh, deia el mateix, no? Sí, i després surten els comerciants sí, que es queixen al debat sí. que els aparcaments, que no ens feu cas etc. sí, sens dubte, a veure, nosaltres pensem que cal una aposta decidida eh? I, i també ho venim dient, i ho venim dient a tots els actes que estem fent uh, el tema del comerç i concretament de la, de la botiga pròpiament de, del centre uh, no passa per altra o si sigui, no hi ha cap altra solució que replantejar-se des del punt de vista de mobilitat eh? és a dir, uh, quina solució exacta clamada ha de ser mira, escolta, jo em dedico al que em dedico i no en sé. Eh? El que sí, penso jo que és molt important que conjuntament amb aquests, amb aquests eh, comerciants, el que s'ha de fer és elaborar d'una vegada per totes aquest pla de mobilitat que ens han promès aquests últims 4 anys i que no han arribat de cap de les maneres. I s'han ha, de fer plantejaments, jo penso que una miqueta agosarats, s'ha d'arriscar. Eh? I jo penso que si s'ha de tancar doncs, eh, la part principal del centre doncs el el trànsit en vehicles, doncs, probablement les coses vagin per aquí. Eh? Insisteixo, tot això, evidentment, pactat, consensuat amb els comerciants i, evidentment, amb un estudi previ de gent que hi entengui. Si una cosa pot definir Esquerra a nivell local és la cultura, eh, crec que hi ha coincidència general que quan va entrar el primer tripartit un tianenc, en l'any 95 que va assumir la regidoria els primers, els primers sí. a inventar el tripartit de fet no li dèiem eh, crec que a la ràdio li deia pacte d'esquerres perquè no, no, no, no, no, encara no, sabia no... la paraula de tripartit paraula. No, no, no existia <ríe> doncs la Maria de Gador eh, va, va, va assumir la tasca de regidora i va crear la figura del tècnic de cultura amb l'Albert Argimon uh -huh. amb aquella primera festa major revolucionària etc uh -huh. etc. Uh -huh. i eh, l'altre dia en el debat grans èpoques L'altre dia en el debat, eh, el Jordi Gost eh, fa un tuit, dels pocs que va poder fer, des del seu mòbil, dient «El problema ha estat la manca de lideratge en cultura per part de la regidoria i la mediocritat dels tècnics contractats». Sí, a veure... Déu-n'hi-do, no? Mm, sí, sí, sí, és, és, és un tuit que era una miqueta dur. Mira, diré diverses coses. Mira, tu mateix acabes de fer una introducció eh, important. És a dir, si tu analitzes la història de Tiana, és evident, la història més recent, doncs que, que Esquerra ha marcat un punt d'inflexió amb, amb el tema cultural. Val? Uh -huh. Clar, si jo ara et dic que la tècnica actual de cultura encara és hora que se'n vingui a presentar com a regidor d'Esquerra, doncs ja t'ho he dit tot. Val? Si a més a més a això li afegeixes, doncs aquest nai venir que hi ha hagut, vull dir, el primer regidor va ser l'Abel l'Abel Caral que va durar el càrrec doncs el que va durar, no? després en Ferran Pasqual penso que el que li manca en aquests moments a Tiana a nivell cultural a banda de recuperar coses que s'han perdut, que no, no acabo d'entendre perquè s'han perdut, i això ho, ho, ho diem en el, en el programa jo penso que el, que el que manca és el que dic en aquest tuit, és a dir, lideratge eh? i en aquest sentit doncs jo estic orgullós de que la Maria de Gador ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha és una cosa que ha d'anar lligada amb l'altre no eh, la si no ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha un, un viure on creus un projecte al darrere doncs la veritat els tècnics una miqueta a vegades fan el que poden eh? Vull dir que tampoc se'ns explicat mai o sí que explicat, però públicament no eh, per què el Bergimont va deixar de ser tècnic d'altura perquè ho va deixar al cap de, de pocs mesos quan semblava que tot anava bastant sobre rodes i tam, cosa que prova també que no és tan fàcil eh, fer, fer, fer fer coordinar la feina del tècnic amb la feina del polític no? certament no ho és, jo exactament els motius eh, sóc ben sincer, els desconec jo en aquell moment no hi era eh? el que sí que l'Albert i, i penso que segur que va ser un gran tècnic i de fet moltes coses que es van engegar amb en aquest breu, breu temps que ho va ser doncs eh, han perdurat amb el temps per tant, en aquest sentit eh, segurament va ser una llàstima que no ho pogués ser també és cert que en aquell moment les coses eren molt diferents, el pressupost era un altre el pressupost en cultura era molt menor i els recursos que es tenien eren, eren molt menors no? vull dir, jo no les queixes que faig, per exemple, en cultura, és que, bé, que, que en aquests moments jo penso que és imperdonable que hi hagin activitats encara, que no surti al web, que el web no s'actualitzi, que no es facin servir eh, 2.0 per comunicar a la ciutadania doncs, eh, actes, que no es coordinin, que hi hagi, això vagin vaig el debat, també, no pot ser que ja estiguem un mes eh, en el desert, diguéssim, culturalment, i després eh, vinguin dos mesos on, on s'ajunten, doncs, tantes coses, no? Vull dir, cal un replanteig d'aquest cicle festiu, però no ho replanteig per eliminar coses, sinó el contrari, per posar-nos tots d'acord i que Tiana gaudeixi d'una doncs, continuïtat en aquest, en aquest sentit. Ens va molt el divendres el candidat del PP, Manuel Gonzalo, també ho va dir en algun moment al debat eh, que era partidari de... atès que, que, que venen temps o, o que són temps de retallades, eh, començar retallant per la cultura, i ho va dir directament que el cicle festiu s'havia doncs, d'escapsar de, i reduir el pressupost. Com Comparteix aquesta opinió? Mira, eh, jo comparteixo molt més la, la intervenció que va tenir el, un dels membres d'Òmnium al final de, del debat de, de l'Albert Muñoz, és a dir, jo penso que amb cultura no s'ha de retallar i menys hi eh, eh, amb, amb cultura pròpia, amb cultura del país, perquè amb, amb, amb la invasió que tenim d'altres cultures, ja no només de, de, de l'espanyola, sinó de l'anglesa, de l'americana... No podem permetre'ns aquest luxe perquè cultura és, és... Són moltes coses i la cultura està molt relacionada amb, amb educació i amb molts altres àmbits. El que és aviant és que caldrà un replantejament. A veure, retallar no vol dir només... Eh, eliminar coses, és a dir hi ha moltes coses que es poden replantejar eh? i això, a veure això està passant a molts nivells, és a dir en econ economia domèstica, és a dir la gent doncs eh, què fa quan hi ha crisi? doncs s'adapta i busca alternatives, negocia eh, es canvien en preus eh? em sabria dir alguna proposta a cos zero? alguna proposta cultural que no costés ni un duro? jo mira, amb les coses mm, no hi crec amb el cos zero t'ho dic ben de debò, eh? això és com amb la meva feina, fa poc en parlàvem formació a, a cost zero no escolti, ja no o sigui, una cosa que no, que no té cap cost ja anem malament eh? vull dir cost sempre n'hi ha eh? el, que, el que hi han són doncs, mecanismes eh, per exemple, a veure, d'això també se'm va parlar el debat i estic molt d'acord la mancomunització de, de, tant, ja no només de, de serveis com pugui ser doncs, la neteja o als transports, sinó, per què no, a nivell cultural, perquè no podem posar-nos d'acord doncs, amb un municipi tan proper que tenim com és Montgat i muntar una sèrie d'activitats conjuntes i d'aquesta manera reduir costos. Jo penso que el, el camí, la, la, la via ha de ser aquesta i no pas retallar per retallar. Uh -huh. Hi ha una pugna, entre cometes, molt interessant eh, entre l'Ester Pujol i el Jordi Gos que és aquesta lluita 2.0 que, que esteu fent. A veure qui, qui... No, no, no, no és jo, qui protege més, eh, no però, veig, però jo... és interessant veure no els, els, sí. els, els, els, els plens. Eh... Jo no ho veig com una lluita, eh, al contrari, jo ho veig... Eh... No, dèiem broma. Eh, no, ja ho ja ja sé, però vull dir que jo penso que en aquest sentit el que, el que estem fent l'Ester i jo és, és precisament sumar, no? intentar que... que que s'hi apunti. Jo amb el darrer ple vaig prendre una emoció en aquest sentit. Jo penso que les, la, la, anava a dir les noves tecnologies però cada vegada que ho dic em renyen i tenen raó. L'altre eh? <risos> dia vaig rebre un tuit d'en Xavi Viro en aquest sentit. No, no són noves. Eh? Vull dir, hi ha molta gent que les desconeix però no són noves, són tecnologies ja que ja tenen un temps. Jo penso que aquestes noves tecnologies primera, ja donen una, una oportunitat per, per interactuar d'una manera molt directa amb els ciutadans, cosa que els polítics jo penso que en general en, ens convé moltíssim, eh? perquè moltes vegades eh, tu vas per una banda i la ciutadania doncs, sembla que em vagi per un o tinc uns altres problemes. I segona jo vaig més enllà, eh? és a dir jo sóc dels que penso, que, que, que aquestes tecnologies el que faran serà permetre evolucionar la democràcia. Eh? Vull dir que, que canviaran, a veure, no canviaran essencialment la democràcia com la coneixem, però sí eh, permetran eh, que el ciutadà tingui molta més participació i sobretot capacitat de decisió. Jo fa poc em parlava amb una trobada no?, que vam tenir per, per elaborar el programa, i em dic, escolta, dic, és que jo m'hi puc trobar d'aquí uns mesos doncs, ser regidor i haver de decidir una cosa i aquesta cosa no la portava al programa sigut una cosa nouvinguda. Escolta no sé que volen fer que aquesta infraestructura aquí van fer tot all. Escolta per què no jo he de poder dir no, escolta, jo no vull o no puc decidir això i vull que ho decideixi el ciutadà. No? Clara evidentment muntar un referèndum, ja tot això eh, té una infraestructura no? té, i té un cost i una despesa. Jo penso que aquestes tecnologies el que ens permetran és poder fer això d'una manera molt més dinàmica i molt més econòmica. I paradoxalment aquest eh, despertar tecnològic que està, visca en la vila i com en veure també el debat l'altre dia, eh, l'amplada de banda d'aquest poble eh, és... Això és un escàndol. Eh? És un escàndol vamos que no té... No té no, sí que té definició, però no la diria ara per ràdio. Eh? Perquè això afecta el desenvolupament econòmic també. Evidentment, evidentment, això és el més greu. Econòmic i cultural, i en molts sentits. Hi eh? ha educació, i, i a veure, tots tot som conscients de que ja sabeix que no arriben aquí pel problema de l'ample de banda. Jo el que vaig proposar al debat és, primera, com a moltes altres coses, eh? jo penso que el que hem de fer és, amb això, tancar files, eh? és a dir, posar-nos d'acord absolutament tots els tots els partits que tinguem representació a l'Ajuntament a partir d'aquí emprendre accions contundents, eh? vull dir a nivell mediàtic i a tots els nivells possibles, i si no ens en sortim fer, i jo ho vaig dir també en el debat, com a altres municipis, que el que han fet és tirar pel dret i han muntat una wifi pròpia, i després sí, d'acord, l'altre dia ja sortia el diari no, que, que, que les... les les operadores ja s'hi estan posant, perquè, clar, com que perden allà quota de mercat, doncs ja els estan portant a judici, etc. Bueno, escolta, doncs mira, eh, jo penso que l'Ajuntament ha de vetllar per, per un saber bàsic i avui en dia, eh, com fa uns anys ho eren doncs, la llum, el gas i l'aigua, doncs avui en dia tenir una ampla demanda mínim eh, és un saber bàsic. Ara parlem de més qüestions relacionades uh, amb el programa i amb el poble. Entraran a, com, com anem fent en aquesta sèrie d'entrevistes tres trianencs que faran més preguntes. Volia fer una qüestió referent a la seguretat. Em sobte que en, el, en, aquesta, en aquest programa reduït que ho enviat no en parleu de seguretat. Bé, insisteixo, el programa aquest que hem volgut fer és un, és un, és un resum, és un, una síntesi d'aquells punts que ens semblen més importants. A veure, nosaltres, la seguretat atiana pensem que està, està força garantida, és a dir, és un, és un tema que a més a més no ens agrada o pensem que no és gaire responsable treure-ho com, com, com a tema electoral. Treia eh? el tema perquè justament, i ho, i ho vas dir públicament en un tuit, vas haver de deixar un plef fa no gaire, crec, perquè havien entrat a robar que solteixem ara. Sí, sí, sí, un fet evidentment lamentable eh, i, i que espero que no li passi a ningú perquè no és gens agradable que té a casa teva sense que, sense que tu vulguis, no? Però insisteixo, jo penso que hi ha temes, eh, i almenys aquest trenal que nosaltres volem defensar, hi ha temes que són prou importants i sobretot aquells que afecten la seguretat de les persones que dins d'uns límits, eh, evidentment d'uns mínims, diguéssim, exigibles, que jo penso que a Tiana, home, tot es pot millorar, no?, però que moltes vegades eh, aquest tipus d'incidents i els problemes que puguin haver a nivell de seguretat s'han de tractar, diguéssim, de forma interna l'Ajuntament, evidentment amb total transparència i la participació de tots els grups, eh, com és la Junta de Seguretat, etc. Però que és un tema que no, no penso que se n'hagi de fer electoralisme, com altres partits, desgraciadament, estan fent. Avui sentia a la ràdio unes bestieses que s'està dient en, en aquest del PP de Badalona, l'Albiol, eh, ficant-se doncs, això, doncs, que assimilant doncs, que immigració és igual a inseguretat, a augment de delicte... Tot això són, són bestieses que, que no porten lloc res més que la crispació social, i hi ha tibentors que no convenen. es munta l'enrenou perquè entran ja els tianencs eh, el Pere Esteve, 33 anys, dissenyador i músic, l'Àngela Baranguer 60 anys, mestra i la Meritxell Vidal 38 anys, advocada bona nit a tots tres bona nit bona, bona nit, nit. I ara ja són una mica més veterans perquè és la, és la tercera entrevista ja i ja tenen més experiència. I sempre veient que ens queda poc temps i avui he volgut eh, que tingueu una mica més temps per, per preguntar i, i així podem acabar de, de completar no? aquelles preguntes que potser no, menys periodístiques, però més des, de, des del sentit comú, com el Tianenq... Eh, de peu de càrregues, tio, doncs, doncs que li surten, no? Uh, abans, però, uh, tenim alguns tuits... Sí, coincideix que, que tenim el primer candidat en Twitter i, mira, rep preguntes per, sí? per tuits. Mm. Sí. Uh, bueno, hi ha un comentari del Txai Vinaixa sobre el cos zero de, de cultura, això que estàvem parlant. Cos zero no cal, diu, que aprofitar la societat civil, a Tiana funciona. I la pregunta que fa el Xavi és què pensa Jordi Gos de les manis d'ahir i del moviment Democràcia Real? Què penso de les manis d'ahir? Uh, bé, penso que són, doncs, això, són manifestacions uh, respectables d'una doncs, situació preocupant. Eh? Jo, pel sector que em dedico, doncs estem patint una sèrie de, de retallades pressupostàries que francament posen en perill doncs, uns, uns serveis que, mínims que s'havien garantit durant molts anys i eh, jo penso que és normal que la gent surti al carrer per protestar. Hi ha una altra pregunta del Sergi Dávila, diu, podeu preguntar-li amb qui pactaria? amb qui pactaria? Sí, no és la primera vegada que ho pregunten a veure, primera a qui pactarà no seré jo eh? jo encapçalo una opció política i al darrere hi ha moltíssima gent i per tant pactarem tots eh? i segona, eh, nosaltres el que, fa, el que farem serà pactar amb això la mà, és a dir, amb el programa és a dir, nosaltres ens hem treballat un programa ens ha costat força feina i evidentment pactarem doncs, amb, qui, amb, qui, amb qui ens ofereixi més garanties de que la major part o la màxima part del nostre programa doncs, no es pugui desplegar i per la trajectòria i, en, i llegint entre línies tot i que no ho ha dit obertament, lògicament però per les crítiques a gent pel progrés m'ha semblat que seria més que el pacte més viable és amb el PSC, no? No, jo, jo penso que no, eh? dir, la, la, la, és un problema de primera de, de se a una miqueta, a aquest trennac que nosaltres reclamem, doncs de, de, de certa manera no i sobretot de buscar consens perquè si, de fet finalitzes si els programes de gairebé totes les opcions polítiques de fet només n'hi ha un que em falta per llegir que és el del PP, que no, no sé si l'han repartit o no, no. allà ja hi ha una nota que ha arribat no, no, no l'he rebut però vull dir que, que si analitzes aquests programes hi ha moltíssims punts coincidents eh? per tant la possibilitat de pacte jo penso que és, que és molt àmplia. ara, evidentment a darrere doncs, eh, també hi han les persones i, i en base a això doncs, suposo que s'haurà ha, d'articular doncs un govern jo el que penso, el que sí que penso que és important és que el govern que hagi de sortir, sigui quin sigui ha de ser un govern d'entrada fort eh? és a dir, sòlid però al mateix temps ha de ser molt conscient de que cada està obert doncs, el diàleg amb les altres opcions encara que estiguin a l'oposició Molt bé Qui vol començar? Pere? <coughs> Pere? Sí, vinga. va Um, mira, un tema que m'interessa molt, que és de cultura, això que has comentat com de, del tècnic de cultura, però tot, i també relacionat amb un tema que és el tema de l'escorxador, que s'ha fet tot de reformes i tal, que afecta també una mica a possibles usos de cultura. Mm -hmm. La pregunta és... Uh... Bé, bueno, jo personalment, a nivell personal, a mi el que s'ha fet a l'escorxa don alguns aspectes com a mi el que ha fet en música, a mi no m'agrada, no, no, no em funciona, no s'ha no consultat a gent. I després, lo de la, lo del tema de la Mariona, pues, hi ha molt debat, hi ha, hi ha hagut moltes coses a parlar. és. Vosaltres no podíeu fer res per, uh, per... O sigui, si no m'equivoco, la plaça de la Mariona s'ha fet uh, fixa. Uh -huh. no, no la Mariona és la tècnica de cultura. Uh -huh. A veure, nosaltres això ens ho hem trobat sobre la taula al ple passat, eh? Vull dir, nosaltres, evidentment, no hem participat de en cap moment, moment en, la, en la selecció d'aquesta doncs, persona tampoc se'ns ha consultat ni ens, ens ha demanat el nostre parell una miqueta en la línia del que et deia no? jo penso que bé jo no sé dient que evidentment un, un grup de l'oposició doncs, ha de decidir qui va de de cultura o no però una miqueta el, el, el que abans li comentava l'Isaac si tens en compte el bagatge que té esquerre-tiana i si amb alguna cosa doncs, tenim cert, certa experiència doncs, és amb això no? i penso que se'ns podia haver tingut en compte si més no a l'hora de valorar doncs possibilitats en aquest sentit pel tema que deies del, de l'escorxador mira, l'escorxador, la història, la pel·lícula de l'escorxador jo te l'explico molt fàcil l'escorxador és una promesa electoral que va fer senyor, el senyor Muñoz i dins d'aquesta promesa electoral dins d'aquest pacte que va firmar doncs, amb els seus electors hi havia el compromís d'arranjar l'escorxador però aquest compromís i aquest arranjament anava lligat a, a que s'hi fessin una sèrie d'activitats que no tenen res a veure amb el que ha acabat sent. És a dir, el senyor Muñoz ha sigut víctima en aquest sentit doncs, de, la, de la seva promesa electoral, ha acabat fent un centre que, que pel que és ha costat un dinaral. Eh? I, amb els, i amb els diners que ha costat aquest escorxador eh, arreglar-lo nosaltres ho hem dit des del principi eh, quan vam veure el projecte vull dir, només el mur, de, el mur, de el mur de aquell príncia. que hem fet de pedres ja. i el moviment de, de terres que s'ha hagut de fer allà eh, això ha costat una fortuna Aleshores, no està la cosa per gastar-se diners per arreglar una cosa per poder dir ep eh, complert allò que vaig prometre. Escolta, no és molt més fàcil dir, mira, us vaig prometre que faria un centre cívic, us vaig prometre que el faria aquí, i ara, que m'asseca la cadira de l'alcalde, tinc un tècnico al costat, tinc un arquitecte, em fan quatre números i em diuen, tu, fer això val un dineral, en canvi fer-lo a l'esplanada que hi al final de setembre, per exemple, que allò, tot allò són equipaments, allà et ve un, un de la Generalitat amb un model de, de centre cívic que ja estan fets, és com els pavellons, és, això no penseu que cada vegada sí, no cal un estudi, estan, estan prefabricats, diguéssim, el projecte, no? i vens allà a veure quin tens, l'A, B i doncs mira, s'ajusta aquest o l'altre. A més a més, amb aquella situació, per exemple, que us comentàvem al setembre, i nosaltres això ho vam dir, és una situació que està a la frontera amb un gat, amb allò que us deia, d'encomunar de coses, vull dir, per què no posar-nos d'acord amb un gat i dir, tu, pues vine, fem una cosa mitja, que això està d'entremig, no sé, Hi eh? hauria sortit un centre cívic de, de dimensions, penso jo, de molts més metres quadrats i que hagués pogut permetre doncs encabir moltíssimes més activitats, vull dir, a veure, l'excursió d'oci, tal de fora, molt maco, l'han arreglat, l'han pintat preciós, però estem parlant de... que a més a més la meitat l'han convertit en escola de bressol per la manca de previsió que han tingut i el desbordament que hi ha hagut de, de demanda en aquest sentit i ha quedat un buc d'assaig que és dos vegades aquest estudi i una saleta eh, per fer-hi, no sé, una exposició de molt reduït tamany, no? Però vull dir, hi ha pintors tianencs que tots coneixem, per exemple, que no hi cabria ni un quadre que hi dintre, no? Vull dir que, la veritat, jo penso que s'han gastat molts diners i que el resultat, el resultat eh, deixa molt... O sigui, no, no acaba de, de solucionar una mancança que tenim d'espai per dedicar a activitats cíviques i exposicions i tot aquest tipus de coses que tenim a Tiana. Molt bé. bé. Uh... Maritxell? Maritxell venga. Vinga, doncs, mira, ja veig que enfiles cap a la Tiana Sud i jo en els anteriors candidats he parlat de la Tiana Sud. No, no t'enfocaré la pregunta, com amb els anteriors, què em penses de la modificació del PGM a l'entorn de la B20, entre altres coses, perquè aquesta també em sembla que era una promesa de, de l'equip de gent que mm -hmm. sí que s'ha complert mm -hmm. i que en gran mesura s'ha complert amb l'aprovació la, inicial que es va dotar-me justament també en l'últim ple. Però sí que et preguntaré per una cosa concreta. Aquell entorn té un parc de grans dimensions, també en Montgat, on la part de Montgat té una quantitat d'usos, mm -hmm. eh? mm -hmm. i Tiana mm -hmm. no, no disposa de cap ús, i ho centralitza tot en el parc dels teletubbies. M'agradaria mm -hmm. saber si vosaltres teniu pensat alguna mm -hmm. manera d'utilitzar millor els espais públics de Tiana. Mm -hmm. No només per la canalla petita, mm -hmm. sinó també per als joves, mm -hmm una mica l'estil i model que ha seguit Montgat, no, no té per què ser idèntic mm -hmm. però sí el que ha Jo no estic totalment d'acord i comparteixo aquesta opinió amb tu i de fet aquest cap de setmana tot just vem eh, anar-hi és a dir la banda de, de Montgat i certament jo penso que la, la part que tu dius la part eh, tianenca del parc del, del tramvia que és com es diu aquella zona Uh, jo penso que té moltíssimes possibilitats i que està, diguéssim, poc utilitzat i probablement jo no descarto doncs, que una opció sigui doncs obrir un, un lloc un xiringuito, dir-li com vulgui una miqueta per, per activar i per fomentar uh, que hi vagi doncs, aquesta part sud que, que tu parles de Tiana que a més a més és, per altra banda, on jo he viscut tota la meva vida, per tant la conec mm -hmm. la conec molt bé, no? Uh, certament és un lloc desaprofitat i que té un potencial important i per tant, si nosaltres algun dia ens toca a decidir amb aquests aspectes eh, jo penso que sí, que ho tindrem en compte i, i que ho farem Més coses, Onja Una cosa molt breu, que has comentat això del b que no em preguntaria res mm -hmm. tu has dit que han comprès la seva promesa electoral mm. no, no, no recordo si era ben no, una no, promesa jo dic, que... No, jo t'ho dic perquè és que discutible eh? que nosaltres el que vam criticar al el ple és que mm. l'aprovació, o sigui la modificació que s'ha fet de l'entorn de la B20 mm. és una modificació que només atén a les peticions dels veïns que viuen al voltant, d'acord? I que atendre aquestes peticions ha significat disminuir sostre d'habitatge de protecció oficial i ha significat disminuir eh, lloc per fer-hi equipaments. Nosaltres el que hem denunciat és que això és una manera de fer política populista, és a dir, quan un governa ha de tenir en compte els interessos de tot el poble m'explico. clar treure sostre d'habitatge de proteció oficial no és ballar pels interessos de tot el poble, és ballar pels interessos d'una sèrie de gent que en el seu moment donc van recolzar a través d'una plataforma a l'opció política de gent i que a més a més tots ens coneixem és un poble i aquest estat diguéssim el punt de compliment diguéssim que hi ha hagut de la promesa, però alhora també també prometien amb altres parts del seu programa que augmentarien habitatge de protecció i que tenien una política mm -hmm. d'urbanisme concreta, i en aquest cas jo penso que van incompar d'una manera bastant clara. No, no sé si puc contrastar-lo. Sí, i, no tant, i, per tant. Perdem, perquè... i tant, i no, tant. No és ben bé així, eh? És a dir, la rebaixa que hi ha hagut d'habitatge sí que és una rebaixa que hi ha hagut, però molt provocada. Si recordes el, la, la primera aprovació inicial per convertir zona verda havíem d'anar a canorella No sé si recordes una mica com anava mm -hmm. i evidentment allò sí que era il·lògic, no? Mm -hmm. eh, de tal manera que era convertir, és a dir, in, inicialment el PGM vetllava per unes zones verdes al voltant d'aquesta part de la B20 mm -hmm. que es perdien i que inicialment es van voler compensar amb canorella Això era algo cosa impracticable i aleshores per mantenir el mateix Eh, a nivell de zones verdes a Tiana i justament en aquesta zona on realment s'hauria de mantenir, és evident que havia de baixar el volum d'edificabilitat. Eh, es queda amb un equilibri bastant gran el públic i el privat, més aviat ponderant al públic enormement respecte del privat, jo crec que algú criticaria això mm -hmm. perquè segurament els propietaris de caràcter privat de la zona dels terrenys criticaran que justament el que els hi podria ser més rendible seria la qualificació d'habitatge privat mm -hmm. i en contra el que s'ha provat té molt ah. més de públic. Però vaja, jo no defensaria aquesta... No, no, no aquest, conec, conec com afectació ja que entenc, soc... Jo suposo i... que tu dius veïna de la zona i per això coneixes sí, també el tema. Sí. Eh? I, I jo, perquè l'hem mirat... I... Que evidentment és lícit, el eh? el és lícit, és absolutament lícit que un veí quan li afecta un pla d'aquestes característiques doncs vellir pels seus interessos. Exactament. Això Això ha de ser així i està uh -huh. perfecte que sigui així. El que jo reivindico és que precisament el que ha de fer un governant és tenir la perspectiva. Eh? És a dir, perquè, clar, el que no pots fer és anar governant per, per cadascú que davant de casa seva li posen un bloc de pisos quan tota la vida mi, hi hagi vist la muntanya, mi, escolti, mira, això no és notificable i aquí, més a més, hi farem doncs, una escola de brossol o hi farem... M'entens? Llavors, aquesta visió, penso jo, de governant, d'intentar vetllar per l'interès de, de, de mm -hmm. tota la població I jo penso que en aquest sentit s'ha vist traït, tu, tu dius que no estàs d'acord doncs, no estàs no, d'acord, no, no passa res és una miqueta la postura eh, que nosaltres hem defensat avancem clar, clar, que si no ens en sí, callem sí, à, sí um, a veure no tothom va a la platja amb un gat però podrem anar un dia amb cotxe a la platja amb un gat i no pagar aparcament? Bé, mira, una de les propostes que nosaltres vam fer i, i les seguim fent, i en la línia d'això que dèiem, d'encomunar de, de coses, eh, jo penso que amb un gat podem fer moltíssimes coses, no només anar i aparcar la platja, uh -huh. sinó moltíssimes coses i les haurem de fer. Eh? Uh -huh. I em consta, perquè hi he parlat amb l'actual alcalde i, evidentment, doncs, amb la regidora d'Esquerra, que també ha un responsabilitat de govern, de que per part, part d'ells també hi ha voluntat. És dir, nosaltres, jo penso que des de Tiana podem oferir ls alguna cosa. Uh -huh. eh, S'havia parlat, i nosaltres en aquest sentit hem doncs establir converses de, de d'intercanviar cromos en aquest sentit Hola. i, de, i de, a canvi, doncs, per exemple, de tenir el mateix adhesiu que tenen ells com el, a eh, residents sí, per poder sí. aparcar sobretot a èpoques d'estiu que és com costa més, etc. Doncs a canvi d'oferir, doncs, què podem oferir? Doncs escolta'm, el, el, el duet, vull eh, dir, està gravíssim, un no té aquest equipament, per és un beníssim. equipament que el tenen molt a prop, uh -huh. bueno, escolta'm, això és qüestió de seure's i, Clar, i, i tenir voluntat d'arribar a això, eh? però nosaltres això, ja et dic, no, no ho portem concretament, concretament com a proposta però, programàtica, però, no. però és una cosa que ens interessa moltíssim i no només per anar a la platja, és no, a dir, no, no, eh, perquè a mi em preocupa, veure, que està molt bé a la platja, per la platja, mira, el cap de setmana eh, ja, ja. pots anar-hi caminar o... Jo penso que és molt més important el tema del de, de, de lligam amb, amb la Renfe, que és el que molta gent... Exacte, sí, si no, té a parlar tren de per... cada dia, eh, no, també. No, ja ens hem entès, ens hem tren de cada dia. Molt bé, m'espera, espera. A veure... Um... El, hi ha una pregunta que no sé si l'hi has fet tu abans perquè he grabat una mica just, però el, saps quan us ha costat la campanya? Sí, l'he preguntat. Sí, sí, ah, perdó. Ja ho he clarit, tothom li no pateixis. <ríe> Estem encara acabant de tancar, eh? Perquè hi ha coses que encara no les hem comptabilitzat, però bé, el pressupost nostre és un pressupost molt humil i està al voltant d'uns 3.000 euros, eh? Vull dir... No, doncs com era micro pregunta n'hi faig una altra sí, no. <ríe> que dintre del que parlàveu per exemple de la part de sud de Tiana i tot això um, jo sempre penso que el centre de Tiana a part de si en un futur pues es parlés de, de, de canviar una mica miqueta l'ús dels carrers i així que... També n'hem parlat sí, sí, ho heu sentit, però el que em fa patir una mica a mi és que veig com si el centre de Tiana estigués una mica concentrat, que en certa manera és maco però és com si no hi hagués comerços a la Mira, resta de Tiana. Mira, sí, a veure el que nosaltres tenim molt clar és que el que li fa el de Tiana és un eix comercial, és un passeig, eh? Vull dir, això, mmm, hi ha moltíssims pobles que ho tenen, és a dir, un lloc on dius, pues doncs mira, què faig el diumenge? Mira, mira que botigues. fa, sembla que fa sol. Hmm. Ah, exacte, eh? a anem mira a, a mirar botigues, anem a... Eh, i aquesta concentració, diguessin, d'activitat comercial de zona d'esbarjo de Passeig, això tiana no ho té i, i ens ho hem d'inventar, eh? Vull dir, hem de ser capaços d'imaginar-ho, eh? i de fer-ho, llegant-ho. Eh? <ríe> <ríe> eh? No, no, però vidi, la cosa va per aquí, no? Llavors no sé, de quina manera, quins on entren, bueno, on han d'entrar doncs aquests tècnics, però qui ha de tenir la visió, eh? una miqueta, és, és això, és el polític, és el que mm. el que hi pensa, no? Jo la visió que tinc és aquesta, ara exactament com serà aquest passeig, o no m'ho demanis ara perquè jo em dedico a la medicina, no. Em dedico a però no sé, jo, a mi no em costa gaire imaginar-me doncs, això, un centre, uh -huh. lligat amb el Passa a la Vila, eh, la part diguéssim alta del carrer Mates, eh, és un passeig magnífic, és a dir, si es fet, eh, escolta'm, eh, seria una miqueta doncs, això que li fa falta a Tiana, no? i això concentrar aquesta activitat en un lloc. Molt bé, hi ha una pregunta a través del Twitter. Uh, sí, el Xavi Naixa, que s'està també aquí fent invents per poder admetre aquesta entrevista ah, sí? per internet, sí, perquè li demanaven i ho està intentant, no sé si se sortit. Segur que sí. També pregunta, alguna proposta sobre oci nocturn o hem de seguir menjant-nos l'Ena Nou i el taxi? Ah, què vols dir? Una proposta sobre oci nocturn o sobre transport? Diu oci nocturn, entenc... Mmm que no transporta l'oci nocturn, no? Que no se n'hagin d'anar. Que no se n'hagin sí. no no d'anar i utilitzar el bus que jo pregunto si cal sí. cada dia. Si tens, si tens oci nocturn, la tia, no? A veure, no d'anar i... A veure, evidentment, eh, propostes jo penso que no hi poden ser, eh? perquè qualsevol proposta, la proposta que es pot donar ajuntament és la proposta del que hi ha del cicle festiu, d'una sèrie d'activitats, de promoure activitats pels jovents, això evidentment, de, la gent del, del Parc Mascaro ho fan de conya, però clar, això no pot Volen... donar... Això no pot durar tot l'any, no? Ara, si tu em dius, home, quina postura tindríeu vosaltres des de l'Ajuntament, si és des de la iniciativa privada, doncs s'intentés promoure alguna activitat d'aquesta mena... Històricament uh, es van posar molts problemes, el cocodrulo quan sí. va intentar reobrir cada setmana... i Una carpa, volen una carpa. A veure, a veure... Uh, tot aquest tipus de coses, evidentment, són difícils, una miqueta lligant-ho amb el que deiem abans del tema de la b és a dir, clar, tu pots estar ser molt partidari de l'oceà nocturn que els teus fills es quedin partiant i no hagin d'agafar cotxes ni allò, però si et planten la carpa al costat de la casa teva o el teu menjador, doncs acabaràs fins al cap amunt. Aleshores, a veure, no és un tema senzill, ara jo què puc manifestar? Home, que sí, que jo també veure, jo tinc filles i ara, doncs mira, la, la oh. més gran té 8 anys, però d'aquí un, un temps, sí. d'aquí 4 dies doncs, <ríe> voldrà sortir, etcètera aleshores dius, vols que la gent es quedi aquí? Sí, i no només per qüestions de seguretat sinó per una miqueta perquè a vegades hi ha un cert divorci, no? Jo uh crec -huh. que és la, la, la ciutat civil doncs, més establerta, més de mitjana edat, etc i el jovent que sembla que hagi desaparegut de Tiana. no? Vull dir, jo vull creure que no, o vull creure que no, tot és culpa del Messenger i el Twitter i això, que a vegades ho penses, no? La gent a vegades es relaciona més a través d'això que no... Interès? Absolut. Ara, evidentment, cada proposta o la proposta en concret s'ha de treballar, s'ha de valorar, s'ha de veure el seu impacte i no oblidem que Tiana pues, bueno, és un lloc tranquil, és un lloc on la gent doncs, l'ha triat moltes vegades eh, doncs per això, per la seva tranquil·litat i això s'ha de saber combinar molt bé, hem d'anar acabant mm. perquè ens faran fora. La Gemma mm. ha preparat el, el retrat com, sí. com cada dia del, del candidat. De, sí, de l'entrevista. Tot vestit de negre arribat gairebé mitja hora abans. Ha estat, de moment el candidat que ha arribat amb més temps aquí a la ràdio i ha estat l'únic que ens ha demanat aigua per veure. S'ha posat vermell com un tomàquet durant el perfil, ha començat amb un to baix, però després ja l'ha anat enfilant. Ens ha enganyat amb la cançó <ríe> i ha fet, fet, ha, ha fet desvetllar un dels secrets de la ràdiofusió. Marats, eh? tant, i, ningú s'hauria imaginat que això es preparava eh, ni que fos el, el dia abans. Ha culpa, ha. I, I quan han entrat els dos dienencs, ha estat tot molt molt perquè hem vist que li remanaven els papers i tot i ha acabat durant un programa electoral. A l'entrevista se la viscómoda ha donat moltes voltes per triar o no triar entre Vall d'Espinós i Muñoz, però finalment eh, s'ha doncs, decantat per la gestió de, de l'alcalde socialista. S'ha anat a sortir prou bé explicant el tuit que va fer el debat sobre la cultura del poble i la tècnica de cultura. Diu que no hi ha lideratge ni projecte. I ha intentat convèncer que no ha tan clar que pacti amb el PSC, però no ha deixat gens clar amb qui ho faria sí, amb el Partit Popular segur que no segur. Home, és l'únic no. que ens ha quedat claríssim si nosaltres n'hem de treure tres ells no n'haurien de treure quatre per poder pactar ah, el Gonzalo eh? en vol treure dos, creu que en treure dos sí. Sí, sí. Ja. si sumem tots els regidors en surten uns 25 sí. Eh? Sí. no n'hem de posar Vos més cadires molt bé, així que veu gràcies Jordi Gos, candidat d'Esquerra bona, bona, bona nit bona nit, bona nit. Demà tornem amb el candidat de Convergència i Unió, Enric Nolis, a les 9, en punt aquí a Radio Tiana. El control de so, Raül Heredia, avui amb la col·laboració especial de Màrius Caral. Podeu recuperar l'entrevista al Facebook de Radio Tiana i de Tiana Eleccions 2011. També podeu comentar què us ha semblat l'entrevista al Twitter amb l'etiqueta Eleccions Tiana. Bona nit, tornem demà.